Ez gyakorlatilag a Káin és Ábel története. És Először is elmondanék egy, elmondanék egy kis rövid történetet egy előjáróban. Régen volt egy ilyen mesekönyv, de azóta, azóta se találunk a lakásunkban, az volt a címe, talán, hogy a bújúfa mesék, mesék a bujufa alatt, vagy nem tudom micsoda, ez van ilyen afrikai, indiai, egyéb ilyen ö, egyenlítő környéki népek meséi. és volt benne egy nagyon döbbenetes mese. Egy ember, még mikor pici volt a kis állat, magához fogadott egy tigrist, és játszogatott vele, nevelgette, és már úgy, amikor a tigris kezdett picit növekedni, már nem ilyen nagyon kis gombóc volt, hanem egy kicsivel nagyobb, Bacska, akkor figyelmeztették többen, hogy vigyázzon vele, mert, mert ez a tigris, ez, ez azért vadállat, ez azért ennek ösztönei vannak. De ő, ő meg volt győződve arról, hogy ez a tigris az övé, ő eteti, ugye? És talán viccesen lehet mondani, tudjátok, hogy amelyik tigris a kezedből eszik, az majd fog a lábadból is. És sajnos ez így is lett, megnövekedett ez a tigris és, és me, megérezte, egyszer valami olyan helyzeteset volt, megérezte az embernek, ember vérének a szagát, és megtámadta és megölte. Káin és Ábel története egy Mózes 4 olvasom. Azután Ádám a feleségével Évával halt, aki terhes lett, megszülte Kaint, és azt mondta, Fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jupásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a földgyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed, hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, tehát uralkodjál rajta. Egyszer Kain azt mondta a testvérének Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére Ábelra, és meggyilkolta. Akkor ezt mondta az úr Káinnak. Hol van Ábel, a testvéred? Káin ezt felelte. Nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek. De az úr így szólt. Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked a termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az úrnak, Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a földről. El kell rejtőznem színed elől. Bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az úr ezt felelte neki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelettett az úr Káinra mert senki se üsse el. Jézus, köszönjük neked azt, hogy, hogy, hogy neked van egy üzeneted mára, Uram. Kérlek, a Te szent lelkedért, hogy, hogy ne legyek akadály annak, hogy átadjam, Uram, azt az üzenetet, amit Te akarsz ennek a, ennek a drága gyülekezetnek üzenni. Jézus, és kérlek, nyisd ki a szívünket. Uram, köszönjük, hogy neked gondod van a mi szívünkre, gondod van a mi életünkre. Uram, hálát csak ezelőtt. Amen. Nézzük meg, hogy kik a történet szereplői. Ádám és Éva, ugye az első emberpár pár, bűnbeesésük után, kapnak Istentől rögtön egy ígéretet, hogy, hogy a te magod, a te gyermeked, ugye itt volt, hogy többes szám vagy egyes szám fogja tapodni a kígyónak a fejét. Tehát egy ilyen reménysugarat villantott meg Isten már akkor Ádámnál és Évánnál. És mikor megszületik az első gyerekük, akkor megörülnek, hogy ez az! Itt lesz a megváltás, itt lesz, a, itt lesz az erősség, itt lesz ő a nagy reménység. ugye? Káin, Káin az a, azt jelenti az ő neve gyakorlatilag, hogy főnyeremény, nyereség, megjött, megvan a megoldás. Káin ugye a történet alapján ismerjük, hogy földművelő lett, a földdel foglalkozik. Ábelnek a neve viszont azt jelenti, hogy ilyen kis semmi, tulajdonképpen jelentéktelen, semmi, lehelet. Ez a neve. És Ábel állattenyésztéssel foglalkozik. Mondhatnánk azt is, hogy az is egy úgy, mondjuk úgy, hogy könnyebb dolog nem kell nagy erőkifejtés hozzá, nem akkora mondjuk, mint a földműveléshez, viszont több ilyen, több ilyen érzékkel az állatokhoz, az állatoknak a viselkedéséhez, tehát egy kicsit ilyen kifunomultabb, összetettebb tevékenység. Olvasunk a történetben azt is, hogy áldozatot visznek Istennek. És az első hallása valahogy úgy tűnik, hogy, hogy hát Isten miért volt ilyen személyválogató? Miért volt az, hogy hát mindenki ugye dolgozott sokat, az állatokkal, Ábel dolgozott sokat a növényekkel, Káin. Mindenki szépen viszi az áldozatát, és mégis, mégis azt látjuk, hogy, hogy Káinét nem fogadja el az úr, Ábelét pedig elfogadja az úr. Picita, ahogy az igét tanulmányozzuk a Zsidó levél 11. fejezetében, amikor ugye hit hősökről olvashatunk, Ábel neve is meg van említve, még pedig úgy, hogy ő a legjobbat vitte Istennek. Az ő áldozata ugye hit által, Isten elé a legjobbat vitte, ugye ahogy a igében is olvassuk, hogy az állatok kövérjéből. Most nem azért, mert ugye én kövér vagyok, nem a legjobb, de tehát az azt jelenti ez a kifejezés, hogy, hogy a legjobbat vitte Istennek. Hitáltal. Ismerte Istent. Istennel járt. Lehet. Nem érdemes talán ezt boncolgatni, hogy az ő neve, hogy ő egy kis ilyen kis elhagyatott, kitaszított volt a. Családban, vagy ilyen kis másodrendűnek volt beállítva, ezért ő jobban vágyakozott Istenre. Nem tudhatjuk, ez nem, is, nem is érdekes ez. Egy biztos, hogy Ábel hitáltal kapcsolata volt Istennel, ismerte Istent. És ugye egyszer valaki azt mondta, hogy hát bele is trafált az áldozatba, mert ugye egy állat feláldozását csinálta, meg ezt vitte, Isteneli áldozatként. De én azt gondolom, hogy Ábel a hite által, Istennel való kapcsolata által jobban ismerte Istennek a gondolkodását. És tudta azt, hogy Isten nem az erőfeszítéseinket keresi, mert nem lehet, lehetetlen annyi cselekedetet megtenni Isten előtt, hogy az Istennek kedves legyen, viszont Istennek vannak megoldásai. Isten kegyelem, írgalom által készített el ajándékot, és erre utal a, a helyettesítő áldozat, erre utal az, hogy valaki másnak kell meghalni, értem. És ugye a Ábel állatáldozata utal erre. Káin áldozata. Mi volt Káin áldozatával a baj? Valaki úgy fogalmazott egy tanítót, hogy ő a kötelesség tudatából vitte Istennek ezeket a áldozatokat, ezeket a növényeket. És euh, tudhatjuk azt, hogy euh, az 1. János euh, 11 ban írja, hogy Káin szívében egy ilyen, egy ilyen kesörűség volt. Említi az ige Kórahot, és ő hozzá hasonlítja euh, Káint, akinek a szívében egy ilyen, egy ilyen állandó frusztráltság, egy állandó erőlködés, állandó keserűség volt benne. És Káin igazán az ő áldozatát a bűneihez tolja. És kérdezem én azt, hogy visznek a gonoszok is áldozatot Istennek. Igen. Manapság is van ilyen. Azok az emberek azok, akik benne vannak a bűneikbe, de mégis valami talán önmegnyugtatás miatt mégis visznek valamilyen áldozatot. Mondjuk elmennek ilyen húsleves előtti, vasárnapi húsleves előtti dísznézegetésre a templomba, ugye? Ez is egyfajta áldozat. Megtettem, elmentem. Ugye, én vallásos vagyok, de Isten szemében nem ez, a, nem ez az áldozat kedves. Az ilyen ember utálatos marad Isten előtt, akár hogy is szépítjük a dolgot. De milyen, milyen áldozat tetszik Istennek. Először is Istennek a zsidó levél 9. 5. fejezetében 27-es 27 vers és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, hogy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Ez az igazi. Ez a teli találatos áldozat, Jézus Krisztus vére. Semmi más, semmi más által nem tetszhetünk Istennek, csak Jézus Krisztus vére által. Csak az ő vérében, az ő nevében van üdvösség. Nincsen semmi másban üdvösség. De mit tehetünk mi? Azt mondja a Róma 12.1. Az Isten írgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változtatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ezt tehetjük. Ez, ez az egy áldozat, amit tetszik Istennek. Oda szálljuk magunkat. Nem félig, nem 25%-ban, hanem teljes mértékben odaszánjuk magunkat Istennek. Ez az, amit mi tehetünk. Káin és Ábel történetét nézve, főleg Káin történetét nézve, egyébként nem tudom, megfigyeltétek -e, de ebben a történetben sokkal-sokkal több szó esik Káinról, és arról is, hogy Isten hogyan próbálja elkapni és megmenteni Káin lelkét. Írtam egy kis uh, ilyen fikciót, a bűnbeesés folyamata, és hogy hogy történik a bűnbeesés, és uh, hol van Isten kegyelme. Szóval, ne tedd, de ha bűnbe akarsz esni, a következőket kell tenned. Első lépés. Ne keresd Istent, ahogy Káin se kereste. Ne szándod a szívedet és az életedet neki, sőt a legjobb, ha vallásos dolgokat teszel, hogy elnyom magadban a lelki ismeret amit Isten akaratától való elzárkózás okoz. Kettő. enged, hogy frusztráljál, frusztrátálváj. Amikor látod az Istent kereső és megtaláló emberek örömét, ne fordulj vissza, ne gyengülj el, bizonyíts be a magad igazát. Vigyázz, mert Isten fog figyelmeztetni, hogy rossz úton haladsz, de te dugd be a füled, zárd ki ezeket a hangokat. El fogsz jutni arra a pontra, amikor már kemény vagy leány leszel. Megszokod a keménységet, ekkor már sok dolog könnyebben megy. Nem fog a lelki akadékoskodni, visszatartani, hogy megtedd azokat a dolgokat, amikkel sikeres lehetsz, hogy legyűrd a gyengéket, az utadban állókat. És hopp! Meg is történik. Nem is gondolnád, milyen simán. Megtörténik a bűn. Persze, megint jön majd Isten, de ne legyél gyenge. Ragaszkodja magad igazához. Megérdemled a győzelmet. Sőt, nem szép Istentől, hogy büntet. Ez <gül> durva azért, igaz? Jó, de azért megírtam a, megírtam a másik ö, verzióját is ennek. Ha nem akarsz bűnbe esni, a következőket tedd. Első lépés. Keresd Istent, ahogy Ábel is kereste. Szándod a szívedet és az életedet neki. Vidd neki a legjobbat. Ő nem zsákmányol ki. Az ő vágya, hogy mindennél jobban szeresd, ahogy ő is mindennél jobban szeret téged. Amikor azon kapod magad, hogy valami keserűség kezd a szívedben kialakulni, akkor ne csüggesz le a fejed. Van megbocsátás. Isten ilyenkor hív, ahogy megszólította Káint is, és felvázolta előtte a vele való életbiztonságát. Ha édesded csábító dolog vonz, akkor fordulj el. Isten jobb dolgokat ad majd. És ha mégis megtörténik az elbukás, tedd a következő dolgokat. Ne akard Istennél jó cselekedettel kiegyenlíteni. Ne akard megindokolni. Ne engedd, hogy újabb elesés kövesse. Amikor Isten rákérdez, hogy merre mentél, mit tettél, azért kérdez rá, hogy meglásd, hogy hova jutottál, hogy honnan kell megtérned. Térj meg, fordulj vissza. Istennél van írgalom és kegyelem. Ugye, amint mondtam, hogy megfigyelhetjük a történetben azt, hogy... Gyakorlatilag ez a történet nagy részben Káinról szól. Egy Isten mi mindent tesz meg Káinért. Az első pont, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos ö, eszköze is krennek, hogy féltékenyé teszi, ö, féltékenyé teszi Káint. Most gondoljátok el, hogyha Isten azt mondta volna, hogy ó, hát persze, hát ó, ne csináljunk ebből olyan nagy ügyet, hát ő is hozott nekem, nézd, milyen szép növényeket hozott, görögdínyét, nem tudom milyen növények voltak, ugye, fügét, stb. Hát persze, hát fogadjuk el az övét is, hát ugye mi, mi, Istennek nem lett volna túl nagy ügy megemészteni megemészteni azt az áldozatot is. Egyébként egy érdekes kérdés, hogy hogyan vitték ugye az áldozatot, hogy az életfájához vitték, és mit jelentett az, hogy Isten elfogadja az áldozatot, hogy valami tcsú, így villámmal így rá, és így porrá hogy mi jelentette azt, hogy Isten elfogadta az áldozatot, nem tudhatjuk. De azt tudjuk, hogy Káin áldozatát nem fogadta el. Káin áldozata ott maradt. Lehet, hogy elfüstölt egy pillanat alatt, köszönöm, de Káiné ott maradt. És hiszem azt, hogy Isten nagyon következetes, és egy, ezzel egyrészt megmutatja az igazságát, Másrészt pedig egy ilyen féltékenységet gerjeszt ezt az ő szívében. Ismerjük ezt a módszerét Istennek, amikor arról ír, hogy az Izrael elbukásáról ír a római levél 10-11-es fejezetét érdemes tanulmányozni, de azt mondja, hogy azért emelte fel a pogányokat Isten, és azért rajtuk keresztül megy az evangélium és a kereszténység, hogy Izraelt féltékenyé tegye, hogy majd ezáltal is Izrael is ö, felzárkozzon, és ráfigyeljen, hogy valami mást kéne tenni. Káinnal is ezt teszi Isten, féltékenyé teszi, hogy hoppá, figyelj, itt valamit, valamit nem jól csinálsz. Itt valamit valahol meg kéne fordulni. Nem jó szívvel hozod az áldozatodat. És amikor Elindult Káinban ez a keserű irítség, akkor Isten csodálatosan, az egyik legcsodálatosabb vers az, ebben a fejezetben, én azt gondolom, figyelmezteti Káint, hogy ne, ne ez le a fejed. Elindult, elindult a csírája a fejedben, a lelkedben, a romlásnak, a haragnak, a gyilkosságnak. Tudjátok, ez mindig a keserűségből, az irítségből indul el. És Isten felkinálja neki a szabadulás útját. Ezt mondja az igében a hetes versben. Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. És Isten figyelmezteti egyúttal, ha pedig nem jól cselekszel a bűn, az ajtóajött leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Hát Isten egyrészt figyelmezteti Káint, hogy figyú, ezzel a te keserűségeddel, irítségeddel ezzel rossz úton indultál el. De ha jól, jó útra kerülsz, akkor áldások várnak rád. Isten figyelmezteti, Isten, Isten bíztatja, figyelmezteti és egyben bíztatja Káint. És amikor, amikor Káin előre kitervelten aljas szándékkal megöli a testvérét, akkor Isten újból megszorítja őt. Talán Istennek nem lett volna túl nagy mutatvány Káint atomjaira bontani egy pillanat alatt, mint ahogy a áldozatot megemésztette, de Isten mégis megadja az esélyt Káinnak, hogy megvallja a bűnét. Megkérdezi, hogy hol a te testvéred. Mondd el, mi van. Mondd el a helyzetet. Mondd el, mi van benned. És Káin ugye rögtön hárít. Rögtön hárít Káin. És ö, Isten még mindig, még mindig ott van az újrakezdés lehetőségével. Még mindig ott van a bűnvallás lehetőségével. Még mindig ugye megkérdezi őt, hogy hol a testvére És akkor elmondhatta volna neki Káin, hogy Uram, bocsáss meg. Te láttad, hogy megöltem őt. Lehetett volna egy ilyen. Választása is Káinnak. De Káin vetít, ugye, hárít. És, tudjátok, Isten megátkozza Káint. De az ő. És Káin tulajdonképpen egy ilyen állati szintre süllyed le. Nem az érdekli őt már, hogy, hogy ó, hát fogja nyomni a lelkemet, ugye, hogy megöltem a testvéremet. Nem nem fog jönni a termés, üldözött leszek, és megölhetnek engem. Tehát szinte ilyen, olyan dolgokon gondolkodik, hogy ugye, tehát nem is tudjuk ezt, nehéz ezt elképzelni, hogy olyan mélyre süllyed, hogy már nem is érdekli őt, hogy megölt valakit, hanem az érdekli, hogy mi lesz vele. Én ezt így fogalmaznám nagyon egyszerűen, meg állati szintre süllyed, lekáin. Tudjátok, Istennek gondja van a verebekre és az állatokra is. És Isten így. Így gondoskodik Káinról, mint egy állatról, utána, a végén. Azt mondja, hogy tudod mit, megbélyegezlek, a marhákat. De te enyém vagy, ez az én tulajdonom, és hogyha e, leütnek, akkor az, azért nagyobb büntetés jár. De Isten, Isten irgalmas, Isten kegyelmes, gondoskodik még ebben a helyzetben is. Isten féltön szeret. Megfigyelhetjük azt, hogy Isten utána nyúl. A bűnösnek. És Isten mindig, mindig a legmélyebb pontról is ö, mutat egy kivezetőutat. Van választásunk, tehát. A Káinnak is voltak választásai. Az egyik lehetőség volt, amikor még minden nagyobb probléma nélkül visszafordulhatott volna, választhatta volna az, hogy föl vagy le, de ő a lefelé vezető utat választotta. De még ott is Választhatta volna azt, hogy föl vagy le, továbbra is teljesen az összes döntésével a lefelé vezető utat választotta. És az első választásunk az, hogy a bűnben vagy Istenben mélyülünk-e el. Olyanok leszünk, mint Káin vagy Ábel. Melyik, melyik úton járunk? Akik vágyakoznak Istenre, vagy akik vagy akik megengedik a szívükbe a keserűséget, megengedik az életükbe az apróbb, cseprő bűnöket. És ugye a kicsi bűnök fölnőnek, mint hogy ez a tigris is fölnőtt, és azok megesznek. És nagyon jó, hogy a igében Isten megmondja, hogy uralkodhatunk a bűnön. Vagyis a bűnnek pontosan csak annyi hatalma van rajtunk, amennyit, amennyit mi megengedünk. Ne tápláljuk a vágyunkat. Ne tápláljuk az irigytségünket, haragunkat, félelmeinket. Vagy a Jakab levélben van benne, a Jakab 15 ben mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűnt pedig, bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Isten még azelőtt figyelmeztet, hogy, hogy elbúrjánzon a szívünkbe a a vágyak, a keserűség. És a test az ilyen. Gondozni kell. Azt mondja a Róma 13.14, a testet, pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Mihez szokatod hozzá a testedet? Ahhoz szokatott hozzá a testedet, hogy a testi dolgokhoz szokatott hozzá, a keserűséghez, vagy a vágyakhoz, a világ dolgaihoz. Szokatott hozzá a testedet, vagy Isten dolgaihoz szokatott hozzá a testedet. Én azt szoktam mondani, hogy bízd a testedet szakértőre, és Isten szakértő. Hogy a római levélben olvastuk, hogy szálljuk oda Istennek áldozatul a testünket, mert akkor van a legjobb helyen. Az tetszik Istennek, és az, az nekünk is a javunkra áll. Ha viszont ha mégiscsak ott vagy, hogy bűnbe estél, akkor nagyon fontos, hogy, hogy Istennél van lehetőség újból elindulni. Van lehetőség fölállni. Van lehetőség megvallani a bűneinket. És ez nagyon fontos dolog, hogy valljuk meg a bűneinket. Valljuk meg Istennek. Hogy szálljunk arra időt, energiát, szálljuk rá a lelkünket arra, hogy megvizsgáljuk magunkat, hogy hogy állunk Isten előtt. És ha Isten megmutatja, hogy valamiben elmentünk tőle, valamiben elbuktunk, akkor, akkor forduljunk meg onnan. A legrosszabb az, amikor valaki hozzászokik a bűneihez, hozzáidomul a bűneihez, egyre mélyebbre kerül. És nem feltétlenül kell itt gondolni arra, hogy eljutsz odáig, hogy meggyilkolsz valakit, Persze ugye Jézus azt mondja, hogy ha valakivel valaki szemben gyűlöletet táplálsz, már az is gyilkosság. De akár a magad halálára is gondolhatsz, hogy egyre jobban, egyre jobban elmélyedsz a bűnbe, és egyre jobban érzéketlennél válsz Isten hívó szavára. Ez egy nagyon nagy probléma lehet. Hol vagy a történetben? Hol ismersz magadra? Hogyha érzed magadban azokat a dolgokat, hogy valami keserűség, vagy valami világiránti vágy, akármilyen, ami elvisz Istentől, annak a ott vannak a szívedben, akkor szaladj Istenhez szabadításért. A legjobb az, hogyha a, a pici tigrist már kivágjuk a, az ajtón, vagy nem tudom, megöljük. Ha bűnben vagy és elbuktál, Tudd azt meg, hogy Istennél mindenre van, bármekkora bűnre is van bűnbocsánat. Isten az ő fiát adta halára, és egy tökéletes, tökéletes váltságdíjat szerzett nekünk. Nincs olyan bűn, amiből ne lehetne megfordulni. Szóval hátra arc, és Isten megbocsát a megtérő bűnösnek. hogyha azt mondod, hogy ó, vannak olyan emberek, a, akiket ismerek én is, és tényleg jó fejek, aranyosak, de hát nem hívő emberek, de tényleg olyan jó, jó emberek. Jól vannak a családjukkal, meg, meg, meg példásak a munkahelyükön is. Tudjátok, van bűnük. Jézus azt mondja, és igenis olyanok, mint Káin, ha, ha úgy tetszik, durva ez a kifejezés, de igen. Mert a bűn nem más, mint az, hogy nem hisz valaki Jézusban. Jézus azt mondja, hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Szóval igazániból azt hiszem, hogy ezeknek az embereknek is ö, Isten ott van, és figyelmezteti őket, és hivogatja őket. Nem mindig a legnagyobb, ö, leglátványosabb bűnbelévő lévő ember van a legnagyobb veszélyben. De az is veszély, hogyha ezek az emberek úgy Megszokják, hogy tudjátok, hogy ó, én jó ember vagyok, ó, vannak apró, csepről bűneim, de azért, de azért alapvetően jó ember vagyok, de Isten ezeket az embereket is hívja. És imádkozni kell ezekért az emberekért is, hogy meghallják Isten hívószavát. Ha pedig magadra ismersz abban, és nagyon bízom benne, hogy legtöbben ebben ismerünk magunkra, Ábel, személyében, aki, aki ragaszkodott Istenhez, és megpróbálta legjobbat vinni ö, elé. És tudjátok, nekem olyan öröm volt ö, látni azt, hogy, ö, hogy ti is tettetek nagyon sok, sok dolgot így Istenért, hogy itt volt ez az evangelizációs hét, hogy oda vittétek az időtöket Istennek, oda vittétek az energiátokat, szolgálatotokat. Menjetek tovább ebben. Ö, nagyon jó dolog az, hogy Ábel története nem csak a bűn elkerüléséről szól. Nem csak arról szól, hogy hogy ah, sikerült úgy túlélnem, hogy nem lett bajom. Nem csak erről szól ábel története. Abel története arról szól, hogy megértette Isten gondolkodását. Megértette Istennek a, a szívét. És nem volt bűntelen Ábel sem, voltak elbukásai Ábelnek is, de megértette, hogy Istennél van újrakezdés, és van Istennek irgalma egy olyan áldozat által, ami nem jöhet embertől, ami nem az én erőlködésem. Isten megértett, Ábel megértette Isten gondolkodását abban, hogy egy helyettesítő áldozat vére által lehetek szabad, és fog Isten engem elfogadni. És ö, az Istennel való járása nagyon fontos Ábelnek, hogy megértette, hogy mi Isten akarata odaszánta a testét. Ugye, hogy a római levélben is ö, olvassuk, ez annyira tetszik ez az ige, hogy ö, Okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amelyik tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ábel története tehát nem csak a bűn elkerüléséről szól, hanem Ábel története arról szól, hogy megértette Isten akaratát, és Isten... Nek vannak tervei, Istennek van terve a gyülekezetre, Istennek van terve tatabányára, a környező városokra, és Isten be akar vonni téged is az ő terveibe. Szándod a testedet, amint érzed, látod magadon, hogy jönnek a vágyak, kísértések, keserűségek, tedd le Isten elé, még a csírájában, És Isten... Előre fog vinni téged, egyre jobban meg fogod érteni, hogy mi az ő terve, mi az ő akarata, és el tudsz jutni egy olyan pontra, amikor tenni is tudod. Tenni is tudod. Milyen fantasztikus dolog az, amikor használhatjuk a testünket Istennek, nem arra, hogy, hogy tegyük a rosszat, hanem arra, hogy tegyük a jót. Nem csak, hogy elkerüljük a rosszat és maradjunk úgy egy helyben, hanem mozduljunk előre, Tegyük a jót, és megismerjük az ő kegyelmét. Megismerjük azt, hogy tesszük a jót, megyünk előre, de Isten, Isten mindig mindig ott van velünk, és mindig nagyobb dolgokat készít elő, mindig nagyobb perspektívát ad Isten nekünk, mint ahogy gondolnánk. Azt írja a Zsoltár, hogy ágas térre állította a lábamat. Egy olyan, olyan helyre, ami, amit, amit nem tudom bejárni. Sokkal nagyobbak a lehetőségeim. És Mózesnek is, ö, bocsánat ö, Ábrahámnak is, ö, mikor ugye ö, szétválik Lóttól, megy egyik irányba, megy a másik irányba, és néz lefelé, és azt mondja Isten, hogy figyelj csak fel a fejjel nem csak azért, hogy csinálj így, mert akkor megnyugtatod magad, hanem azért, mert van miért, van hova nézned. Isten hatalmas területet készített el. Isten hatalmas lehetőségeket készített el. Szóval Isten, Isten mindig jobbat ad, mindig többet ad. Isten féltőn szerető Isten, Isten látja a te ö, problémáidat, látja a te esetleges még nagyobb problémáidat, amit elkerülhetsz még az elején, és egy fantasztikus dolog Istenre figyelni. Isten fantasztikus, jó dolog vele élni. Szóval Istennel érdemes. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy, hogy te vagy az, aki... Az újrakezdés istene vagy, te vagy az, aki, akinél mindig van megbocsátás. Uram, szeretnénk olyanok lenni, mint Ábel, akik megértették a te akaratodat. Szeretnénk olyanok lenni, akik, akik visszük, uram, eléd a, a legjobbat. Szeretnénk olyanok lenni, akik nem tartunk vissza semmit tőled, uram. Hiszen mindenünk a tiéd, uram, mindent tőled kaptunk. Nincsen semmink, uram amit magunkkal vihetnénk ebből a világból. De Uram, köszönjük, hogy te, te mindenünk akarsz lenni nekünk, be akarod tölteni az életünket. Uram, csak így kérlek a Szent Lelkedért, hogy tölts be minket, hogy teljesen Neked tudjunk, Neked tudjunk élni, Neked tudjunk égni, Uram. de ti legyünk. Kedves áldozatok, Uram, Odaszánva a testünket. Isten, köszönjük, hogy Te méltó vagy arra, hogy odaszánjuk a testünket neked odaszámjuk az életünket mert Uram te magad vagy az út, az igazság és az élet Uram nincsen élet rajtad kívül Uram szeretnénk élni szeretnénk Uram hogyha ha benned megtalálnánk Uram a tágas teret és hálát adunk Uram neked azért hogy igenis Ábel története arról szól hogy van hit van Istennel való kapcsolat és Uram, járhatunk ezen az úton, és hálásak vagyunk ezért. Köszönjük Uram a Te szeretedet és jóságodat. Amen.